Under 1959 genomför Povel Rammel en tältturné med sin musikal Funny Boy. Och i tältet driver Martin Jung ner applåder och skrattåskor när han berättar om humor och om Fingal Olsson. Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, han är ute och rör på sig. Så, så, har jag, så har jag en lite allvarligare variant också Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, han är död <skratt> e Eller Fingal Olsson som sitter där borta Är, är inte han död? <skratt> Är det inte Fingal Olson som sitter där borta? Nej, men där borta. Är det inte Fingal Nilsson som sitter där borta? Är det är Fingal Olson som rör på sig. Är han död? Nej, det är Fingal Nilsson som är död. Är det inte Fingalonsson som sitter där borta? Åh, oh, visst. Jag får ta till mig specialan här. Restaurangversionen. nu, är det inte Fingalonsson som sitter där borta? Det här är inte mitt bord. Får jag tala med källarmästaren? Han är död. Vi tala med Håmästaren, han rör på sig. Vem fan ska han då tala med? Vi kan ju tala med Fingbalonsson, han sitter där borta. Ja, jag undrar jag. Om man ska våga sig på en, en liten fräckis. Ja. Då, då kommer man väl aldrig härifrån sen. Det är inte så enkelt att vara rolig här heller. Igår kväll här... Med... Ja, jag tror att det räcker nu, ja. Ja, men då har vi den här med skotten och tändstickorna. Ja, det var det vi började med. Ja, men Fingan Olssons upphovsman heter Hasse Alfredsson.